nationalsång för att säga grattis, wow. Ja, det, jag vet inte om ni var värda eh, <laughs> det men... Det är skit i wow tror jag. Ja, fullständigt. Nej, grattis, wow. Absolut. Han var ju så nära på både på då, enligt honom själv. Var det för kallt, eller? Det regnade ute, men han skulle ändå bli blöt, så jag förstår inte riktigt vad som var problemet. Nej, ibland nu var man knossiga ursäkter. Men, äh, ja, nej, men det var en bra, äh, bra slut på en bra dag som vi hade där. Vi kastade oss på sundsvall på en gång. Ja. En dag på jobbet, mm. <laughs> kändes det så. Ungefär. Ja, skål, damm här förresten. Skål, något tyskt här. Ja, det är ju tyskt med äh, Lite grann. Ingen kläder nummer fem Och Jag har inte hört något från Oceania nu. Och jag har nämnt dem, nu är snart tio avsnitt och du gick ju ut på en DOLT-modell. Ja men lite så, just enda känt lite grann, det är ju payback-time från Oslo, mm. men det kommer ju aldrig något va. Jag och Sundsvalls-matchen, vad fan hände där? Vi, vi började på, ja jag och Balken började nu hemma och sen var det ju, var det ju Tuller. Och sen var det match. Jag fick ett helt gött samtal idag förresten. Mm. Mm. Från en av våra trogna lyssnare som var med oss på Tuller. Eh, Nörröv. är han som vet hur han ska ladda ner podden. Ja, han vet att han ska ladda ner det. Det var ett knapptryckbart. <laughs> Men han ringde också för att säga att eh, nästa runda är hans. Han hade sett kvittot eh, någonstans på ja. persen. På, på Så alltså, det var det bjudet av och han hade lite järnkoll på att han, han drack en prus. Jag hoppas att du drack upp den i alla fall, det <laughs> Han visste inte att han drack den dyraste ulen i helt Östra Göteborg. Jag tyckte det var fantastiskt roligt. Det visste jag över Steltingen, ja, som okay. har jag också. Det också. Lite på en 9000 timmar där och jag köpte <laughs> Han hade märkt det efteråt. Han, ha att han bjuder på två nästa gång. <laughs> det är lugnt. Ja. Det var äh, var det ja, sen fraskade vi bort Sen var det match Sen var det match. Och äh, stabilt 4-1 äh, Ja stabi. Onödigt att släppa in 2-1 mål För då blir det lite Spänning i matchen Men Sak och allt Så var det väl bara En match som ska minnas Som vanns Ja, jag tycker det är äh, Två saker som om vi nu inte bara ska om vi ska vara lite glada och den slutar, Erik. Den Var den slutaren. Det var det Det var helvetet vad du var på det idag. Semester. semester, Ja, semester också. det samma. Eh, eller ja, det är på saker är rolig, men... beror får göra mål direkt i matchutgången. Det, det är ju jättekul. Sen tycker tyckte jag att Bommans 3-1 mål den så när ja, Riks, dra den gode bakom ryggen. bomman tar ner på bröstet. Och så en yttersida är borta krysset. Alla ja. bronlin. Det är två lite grann. Det Faktiskt. fint Underbart vackert. Mm. Det, det tyckte vi var. Sen, grymt larmigt att släppa in två och ett. Men något som jag tyckte var väldigt positivt. I alla fall första. Vad ska vi säga? Första 2025 i alla fall. Det var ju att äntligen att de där två trötta jävla in i mittfältarna började dela upp sina roller lite mer. Det var jättetydligt att Mads hade en offensiv roll och Seb är defensiv. Att Seb går ner och hämtar bollen och fick ja, styra lite på egen hand. istället för att de stod och trampade på samma jävla kvadratmeter som vi har åt rätt mycket av. Det är det de på i Sommar kanske. Får vi hoppas på då. Ja men det kändes ändå bra. Sen när två 1 målet kommer då är de ju tillbaka i samma vagga igen. Då står de ju på var sin ja, samma sida i månen igen och på ett Då tillvandrar. Lite sämre. Men så, även, även bitvis i andra halvleg, så har de ju faktiskt en mycket mycket vettigare fördelning. I sina roller tycker jag. Det har inte varit så tydligt nästan någon gång på hela året. Vem som ska göra vad. Det har varit det. Jag tycker det har varit upprörselt och det har vi kritiserat om för innan också och då, när man ser att det ändå finns någonting bra där då kan vi ju faktiskt ta upp det. Ja, det ju varit tillsammans med andra snackar om galer och vi e körde dem in i fält och akademier. Ja. Till vi vi är skit i akademin annars. Vad fan tror du upp det för nu kommer vi ju säkert att vi släpper den på en gång. Vi <laughs> ja, men Jag tyckte det kändes väl bra hela matchen. I. Alltså, kontrollerat var min. min har ja. jag sett. Det var det här, kommer, det här kommer att vinna. Det blev ju egentligen helt skit. Ja, och sen naturligtvis med den här starten också med 1-0 efter en minut som Ingvall gör på en Jävla fin passning från, vad var det som så här, lådan nu igen? Kommer ni ihåg det? Ja, var det Riks? Ja, var fan väldigt fint i alla fall, första gången. Han jag vill nog fan behålla Riks alltså. Ja, det vill jag med. nej äh, jag tycker han äh, producerar äh, hela tiden. Äh, Semmowell, Algenis-målen ja, är det ju också... Mm. Fan, är det är det, är det... Vem är det som lider fram till den då? Är det, det, bara, är, det Eng, är det som spelar fram till den, ja. Också... Ja, det är jävligt snygga vi bör. Mm. Och så kommer Tom in och får uh, slå ihjäl matchen då, och sen nästan slut. Mm. Men det var nog gött för Tom, kändes det som. Riktas på Danmark, tycker jag lät någonstans? Tom vill inte jag sälja. Nej, det här nu håller han in in på vilken plats som helst. Det är ju 2010-talets Alligmard. De har ju till och med drott in med är ju fallit hemma som mig. Så ja, det här kan mm. ja, man ju ändå känna att vi får till och med få säga att det är 2010-talets Alligmard. Men det är, du, det är du faktiskt till ganska stor del, han löser nästan alla uppgifter och han gör det med energi tycker jag varje gång. jag tycker det är? Det är en spelare du verkligen gillar, han vill jag inte tappa. Nej, det är få som vill vi tappa nu. Mm. Albonos förlängligt men i alla fall va? Nej, det var ju i och för sig en spelare vi ville tappa. Jag mm. tyckte han tappa sig själv ganska fort faktiskt. Ja. En nödlösning som var en nödlösning verkligen i två tre matcher. Oh, ja, tack och hej. Mm. Uh, så. Anker du... Vill lite vara kvar. Nej, men hans farsare till men med fått cancer. Så det var det mycket därför han var hemma i Danmark. Ja, vi var ju bara familjskäl. Ja, så... Det fanns en... Bra anledning att vara hemma i Danmark ja men är det är det att han vill hem till Danmark då av den anledningen eller vill han Nej jag fattar nog med det som att det här trots att man ville hem till var lite överdrivet att ha mer därifrån hade stannat ja, okay. snacket väl väl satt igång i med att han var ja. hem i Danmark ja. så och... och så har vi gått vidare i Europa League mot Walesarna mm. Walesarna får de heta ja jag såg inte eller det var ingen som såg matchen som inte var där och nu möter vi Polackerna igen, vad ja. ser vi om det? Ja, vi vet ju ungefär lika mycket om Polackerna den här gången ja. som vi gjorde förra gången. Ja. Hoppas de kommer med lika roliga support som de gjorde ja. få Så poliserna slipper ån semester i alla fall när det gör Euroleague-match. Det var ju, såg ju väldigt fint ut på videon där från Wales, man kunde festa ihop, tror vi kan fästa ihop med Polackerna också. När de, på kunde inte ens inte enstester med sina ja. vänner när de har varit sist. Jag vill slås i ju Man måste veta Nej, jag vet inte. Det, ja, det är det ganska utländska motståndare just nästan för den sakens skull faktiskt. Ja, och på är du verkar ju vara jätteduktiga på biter mm. så. Så, är det känns väl för det? Är. Eh, nu behöver ju inte alla vara likadana naturligtvis, eh, Slask var ju miserabla, eh, riktigt eh, tråkiga supportraromar. De här var de nu heter, eh, jag vet, ytterst lite om dem men det var det verkar som det var ett gäng som helt plötsligt kommer från ingenstans och tar en rolig plats. Är du hemma då? Ja. Ja, kommer den hem dagen innan, när är okay. hemma kanske. Så den får vi försöka, glömmer däremot att köpa plåtar när säsongskortet var en fördel av. Så det blir nog att fixa det. Kanske i Det blir nog inga problem att hitta en biljett för den. Så... Nej men det är väl det att vi har gött av sina platser. Ska vi ta en sittning och när vi kommer tillbaka så pratar vi upp LHs matchen. Ja den kommer jag ju inte att se då i och med att jag befinner mig utanlands. Eh, förhoppningsvis så eh, att man kan köpa hem på något sätt och på Men eh, det blir ingen resa till Capital of Rain den här gången i alla fall. Ska ja, jag har en semi-rädhandslag till min eh, bassmussittning? Ja. ja, jag klarar min dub, första sittningen också. Återrör han nu. och prata lite om matchen som vi aldrig vinner. Där på Borås Arena. Nej. Det är... alltså, de sista två åren har vi faktiskt spelat oavgjort där. Ja, Så den är det är ett 1-0-0 eller tvärtom. Ja, det närmar sig. Får ja, det... vi hoppas. Tar vi trä. Det, kän det känns ju som lite grann den moderna tidens urgans vall. Lite grann. Vi, vi, vi, vi har säkert vunnit fler gånger. Ja, om det är första året det är på Borås Arena vi vinner men... Det, det är... Jag har för med att George Moran knappar in den där. Ja, Håkan Svensson står mål för Älvsborg i alla fall. Ja. Och han slägger ju in minst en. Ja. Jag tror vi vinner med 2-0 eller 2-1. Någonting sånt där. Och det är nästan den enda segern jag kan... Det är den enda segern på Borås Arena. Ja, det är så. Ja. Det är en skethåla hela vägen. Liksom. Man, man åker ju dit i stort sett varje år. Nu kan jag inte åka den här gången då, som vi sa tidigare. Men, men, men det är det... en jävla mådrund där. Ja, det är ju... Något har ju gått troll där. Men vi ska väl bryta det år. Vi ska kolla hur vädret blir också. <laughs> I Borås! <morgon. laughs> Du menar regn uppifrån eller nerifrån. ifrån? Ja, nu, ska, nu ska vi se här. Vad SMO kan få fram. Söndag. Det kommer regna gubbar. <laughs> nej, inte morons va? Klockan 14.00. Då är det sol med regn 18 eh, grader. Lite 18 sekundmeter då? Eh, nej, 16. Mest. <laughs> nej, 7. <laughs> eh... 0,8 mm. Och sen blir det nu väl ett nöje. Så en klassisk braådsmars blir det enda man råder. En av dem. <laughs> ju... Man ska inte säga att bara skäms när man tar poäng där. Men en, en fantastisk poäng som vi tar där jag kommer inte ihåg vilket år det är. Men vi du... Så att de hade 125-3 i årslut älskbar. Jag vet inte inom vilken match det är, jag säger. Och så är det ingenting kvar när vi får den frispark någonstans på plats som skäppas in. Jag vet inte om det är Bjersmyr som får den i nacken. Kall det som får den ja. i nacken. Och in och ät, ät. Och, och vi åker över en poäng där. Och, och jag leder. Ah! Den är någonting om du. Fy fan, och vi, vi. <laughs> vi, vi snurrar där. Å andra sidan fick de ju revansch när eh, någon av älmnebröderna drar ja. in den med handen i 92 och eh, Augustsson sparkar huvudet av Stiller ja. i 93. Ja. Sidan. Ja. Och då tycker jag det är helt okej. Då var jag så alltså så jag var så jävla förbannad ja. när jag gick därifrån. Fy fan var det, jag var. Och... det... då Då hjälpte inte ens kallade Svensson så jävla och äh. alltså, För det... Det där var helt horribelt att bli så bort. Man, när det är så jävla svårt att vinna som det är där då ja. och, och så blir så fruktansvärt bortdömda som vi blev då. det, det är äh, var total, verkligen. Förra året. Fantastiskt skön poäng äh, där uppe. Ja. vi Ganska hygglig match var det, tror jag. Ja, det var ju egentligen en... Ja, – Det ska ju bli har det Ja, det. men jag tyckte att det, det var en ganska bra fotbollsmatch som har träffat med. – var ju tåkig efteråt också. – Ja, just det. – Det var dåligt. Äh, då, – ja. mm. då, Bägge målen kom ju från mellan 88 och 93, det var det 94? – Ja, åt den senaste. – Då då de en fryspark där de upp och vi får mm. straffen där det sista. Som Emil backade ut. Då var man inget nervös när han peggade upp nej. det. Då var man lugn. Jävla Uff. var römmarna var. Usch. Ja, då önskade man ju verkligen en sexa vodka röst När han peggade upp det. Men, nej. Äh, men som sagt, det var bra match. Rättvis resultat och en grinjande känslan. Det är ändå lite roligt. Han har ju tyvärr slutat att spela nu. Vilket betydde mer än vad någon kunde tro nästan förhälls ja, det. Ja, nu var ju den idén att sätta som mittbara var vad så är fantastiskt dåligt. Jo, men det, det går inte lika bra längre då. Någon bryter väl inte till i Lasse Svensson och har varit samma strupe? Nej, det, det, det lär han väl inte av. vara. Äh, Anders Svensson har ju varit en fantastisk spelare i allsvenskan under många, många år men det var ju ett allsvenskans bästa mittback det var offensivt och om man säger med Polly speluppbyggnad då var det ju en riktigt riktigt bra mittback naturligtvis men defensivt var ju bedröklig. just där får man väl ändå tillägga men det är ju ändå en, för mig en viktig match här, för torskar vi, då kommer min telefon gå varm. Ifrån. Vänner och brosär, som du skulle sätta sig här och prata. Ja, Pratar om äh, regnperiodens äh, näst. Äh, han fick ju ja det förvånar förvånande inte någonstans. Nej. faktiskt äh, jävla liksom. Kan det vara det att det regnar mellan lägenheten och bastun? Det kan vara det. Han har i alla fall haft en goda smaken och flyttat till Göteborg. Ja. Det... Men han är ju gladare än vi är. <laughs> Skål i stress! Det var några roliga stunder har vi haft i alla fall, så när du blev upp innan Foo Fighters konserten där sju timmar för sent och gav bakfyllaren ett ansikte Kommer du ihåg det? Vem var bakfuck han eller jag? Han, han ja Jag har aldrig sett något mer bakfulla det tror jag i en liv Nej, vi umgicks ute Igår, det går jag. Nej. Och vi var två jobbare på morgonen. Mor och mor på, mor på det här på och det. Nej, men det är klart att det är humor. Eh, varför kan de inte odla gräs i Borås? Rent geografiskt borde det ju finnas. E e är det för att det är för mycket vatten i Borås att... Eh... Ja, det är Pinocchio som ställer till det. Det är Pinocchio. Mm. Men om de har odlat... Liverpool. Om de hade odat gräs på Borås Arena, hade du fått spela på nekroser, tror du? Möjligt. Ja, det... ja. de löser inte det där nej. Nej. nej, det är ju det konstigt för klimatet skiljer sig ju så ofantligt. De här sex milen. Ja. Vi klarar ju tre lag på vår våran arena. Ja, och de klarar inte ens ett på Pansu skumt där. Uh -huh. Nej, men vad tror jag om denna match ändå? Uh, en poäng. Borde man ju vara nöjd med. Men det känns ju som att det måste vara tre hela vägen snart. Ja. Malmö tuffar ju på uh -huh. Och Norrköping. Ska vi inte glömma. Som gjorde förra året. Nej. Nu var ju de... Förmodligen har jag vetat om Hokjan Mild har varit där och hjälpt dem att skriva kontraktet med Kögeovic. Mm. Och talat om förr, då, en för några år sedan, så min gamla författare skriver in en 5 miljoners glasur på era em spelare mm. Vi ska, vi ska ta lite varmningssnack sen. Ja, det ska vi göra Men det är ändå Just att Norrköping går in och ja. gör en dålig försäljning här ja, när de är med i toppen. Den är ju fantastiskt rolig. Eller rolig och rolig, Men, ja, lite rolig nu. den. Ja. Äh, Ellos vet jag inte de har varit aktiva nu faktiskt. Nej, ja, det. Ja, det är även han, vänaren och killen som ingår riktigt. Ja. Jag vet inte om man är klar på varför väljer Om man är från Berna, varför väljer man per automatik på Ross? Är det inlandsklimatet man vill åta eller? Ja du. Eller vill men man bara varit... spela ett lag som aldrig vinner något? De har ju fått väldigt mycket bra från den här klubban. Ja. Fruktansvärt mycket bra. Ja, visst, det är jätteskönt alla har nu det. Ja. Uh... Andreas har bra kontakt i Småland. Ja, förmodligen. Uh... Sen är ju lite så att inte där det här kom tillbaka va? Ja, jag vet inte hur mycket om han spelar just nu. Nej, du det igen. Mm. Det är ganska lugnt ifrån oss. Är pengarna man Över, skulle? Överlag, ah, men jag tänkte mest också på min telefon. Annars brukar det vara så jävla aktivt när de vinner. Ja. Kan det vara det att de är avsågade redan? Ja, jag, måste... Nej, jag tror inte de vinner. Nej. De lägger ju vinna mot oss. sen, Men hur ja. men resonerar vi här? Om, om, om de, om de ringer och säger att nej, det regnar för mycket, vi kan inte spela. Ska vi, ska vi dela på pengarna? Ni får en poäng, vi tar en poäng och så skiter vi och spela? Ska vi ta den poängen då och sväppa för dem? Rent historiskt så snittar vi 0,2 poäng där Ja, ja men då är det ju en ganska självklart tagning. Men, det är en jävla förlorad mentalitet som jag så. Också. Ja, det är men det är klart att det inte gör så. Men... svå. Sen, sen, det här är ju årets match där uppe. Ja, jo. Det blir ju inte större än så för. Dem. Det, det är ju jag det är ganska surt för dem också att den ligger i juli den här matchen. Skulle jag, tippa. jag tror inte publik. Nej, är... det vi såg nu nu var inne och forskade lite. Det, det var ju ändå att eh, det låg runt 10 000 sålda. Mm. Det brukar ju vara slut för de flesta där uppe. Ja, långt innan. Ja. så det är... Alla sittas brukar ju vara slutsålda mm. typ en månad innan, tre veckor innan. Nej, mm. det, är... ja, det, det, det, det är en match. Men det är faktiskt ett lag som. Jag vet, men någonstans tycker man sämre och sämre om dem hela tiden. Ja, men det är det de vill veta, så du får inte göra så. De, de, vill ju ha oss med sina. Vi ska ju ut och om dem, då. för det här ska bli ett derby. Husta. Men vet det, det, det man viktigaste tycker, viktigaste. Det, jag, vet, jag, vet, jag vet inte. om det bara är det att de vill och visst är det, det. Skönt någonstans att veta att vi är det viktigaste som finns i deras värld. Ja, men det, jo, men det är det vi absolut. Och det är klart. Nej, men någonstans är det ju Nej, jag vet inte. Jag tycker inte om. de, de är lite grann. Det är ju hela konceptet. Stefan Andreas har speciellt försvitt i Inge så han tyckte man jättemycket om och var där naturligtvis. Men det var ändå, det är ändå en liten sån småstadsklubb som någonstans gjorde det stora och bli etablerat topplag. Kalmar var uppe och vände och försvann. Ja. Boråsarna har har på något sätt alltid har sig kvar där uppe. Det, det får man ju gilla. någonstans att en gilla men det är ju ändå kan jag säga det blir imponerande att de har klart av det. Ja, men det är inte så att de gör att allting de gör är dåligt, men de har ju stan bakom sig. stan eller hålan, de har ju hålan och ju upp om laget. får man ju ändå säga på ett bra sätt och, mycket talang som kommer därifrån och ja, eller köper in mycket talang köper, köper, köper in mycket talang de det har de väl lyckas med sponsorsidan där är jag menar de har ju skitfula tröjor redan från början så nu när de är fullklottrade så ser, vet inte, de ser inte bättre ut för att de är fullklottrade men, <laughs> men det är V de hade och hjälp Ja, ah. det var armofybla armo, armo, direkt, det räcker och så som man måste tillstå. Gud är fult. Men Christian och Jalmå Pär och Daniel, ni är, ni är bra folk, annars är alla de, ute med mina sympatier, då borde du ändå Daniel. Det borde gå över någon jävla gång. Du känner oss som både patt och mm -hmm. Läkten och på, de, på det gula. Mm. Har du sett den där här också, som har en lekar, Nej. Och du funderar på om man skulle ta alla handtagen på den här bilen? Mm. Nej, men det finns ju andra kristna mark i så Ja, det, det, det finns ju. Men vi skiter och tar en poäng, vi går för tre, tycker jag. Är det där vi ska runda av Välsbosmarket med? Ja. Jag vet inte hur skalelägen ser ut för dem faktiskt någonstans. Nej. Både, nej, jag vet inte. Tycker du De måste ju inte för Gud, så är det långt, eh, i år överhuvudtaget. Ja, men det är lite 2000. En så länge 2016 års Örebro. Ja, jag har ja, lite så. Eh, sen har man, jag gillar att han träden heller. Bara men det gör jag. Du vill ha Ja, för de, det är skit svalt i morgon. Vad är det där gör Ja, men det var ett år. Ja, hur roligt var det? Sen har han kommit så mycket längre än det. Han är ju lite som... Ja, men det är ju bli nej men Ja, det är sant. Nu, nu målar vi in oss. Ja, det är jag målar in mig ja Men... Det men eh, nej, men det såg inte så bra när han ja. lämnade. Första vändan. Han ja, lämnade ju... eller fick han gå? Han lämnade. Och han tog ju upp det ungefär där han slutade. ja Det var varken bättre bättre eller sämre sen han kom tillbaka. Nej, men vad är det de vill med honom nu då? Ja, de vill ju vinna en jämndig VIP i år också jo. men... framåt har han klar Det känns lite så. Jo, lite så. Men jag tycker ändå att de har den skönhetsmentaliteten när Jörgen, man är SM Guld och Kikan när man, man varför inte vara rolig fotboll? Mm. Det är Ellsburg och Real Madrid som gör sådana grejer. Ja, det är lite så, <laughs> och det har vi väl tack vare. Det är ganska bidragande mm. för han var ju inte, Det verkar som... de roligaste intervjuerna som har hänt tror jag i europa Ja, han, han, eh, han står och sågar allt och alla. <laughs> han är så förbannad så. Eh... Ja, men det får man ändå ge tack. På att, eh, han har inte på att dölja sina känslor. Men det var kul. Fruktansvärt jag roligt. Jag tycker ja. det är för lite sånt. Ja, Henke Larsson var ju dyggt tråkig. Äh, fixade du äh. på honom med mitt Ja, det fullständigt meningslöst. Inte verkligen objekt, verkligen. Nej, då har man ju Du ska inte ljuga för det. Du, du, du inte varför? Varför? varför kan vi inte ta där vi, där vi, kan vi inte använda samma som vi använt oss de senaste två månaderna. Det bara klistrar in. det. Ja. Du bara klistrar in ett nytt lag. Ja, det var inte mycket som var positivt med här så Nils hade du varit här så hade du kunnat suttit och skäfta emot lite grann. Ja. men ja, det är vi inte. Nej. Nej. Han är fortfarande bättre då. Vi tar den sista. Ja. Oh. med som först ska vi ta som gick snett. Ja, den är... Den kommer ju alltid på tal två gånger om året. Ja. Bara om det här är den ena. Så det är klart att det, det är ett ämne vi ska återkomma till och samma namn kommer ju att nämnas många, många gånger. Man har vi redan valt några gånger att prata om, så vi struntar i honom idag. Annars har vi ju... Allihjärpa till exempel. Ja. Det är riktigt Vad kom han för? Var det 3,5 miljoner någonstans? Vad var det? Ja, levererar ingenting. Spelar ett halvår, för sig. Det är lite dåtidens svar på är. Ja, men det, det, det är ju rätt mycket sen de klassikerna, Krossa och Big mamma när de dyker upp, utrenar, eh, och lämnar utrenade. Just då. Så målare var ju ja, för men för på nåt. Jag gjorde mål i alla fall. Ja, så och så Håre var ju ett. Det var ju ett förstår som ändå. Jag tyckte, han hade fått lite skit men jag han ja, är... han tycker inte jag ska ha någon skit. Nej, nej. Vi, vi kommer ju att nämna lite namn här ja. och det, det kommer ju så att och han ja, ytter på 50 i så Så Håre gjorde väl en 2-3 balger liksom och jag tyckte jag alltså blev lite halvspännande ut jämfört med en del andra namn. Mm. Ja, men vi, vi ska ta och bete av några någon gång då och då tänkte vi och det som alltid är närmast till hans det är vår kära Mild. <går> Fantastiskt köp, köp och det femsta, det är antagligen det dyraste kan jag tänka mig som per minut som har spelat, det måste ju vara kanske man är men Per Eriksson Ja mm. Denna Halva prestigebödning från Geis någonstans. Ja, det kändes ju någonstans som en sån: Rädda Geis gården. Ja, eller Rädda hela föreningen. Ja. Vi Rädda Geis köper en spelare som gör ja, två, tre mål, blir utlånad på direkten. Och nu halverar någonting i DG -fors. Ja, men det är sjukt, är väl egentligen när vi. Om man säger när vi köper honom för Gajs, han är ju hyllad i Gajs liksom. Mm. Nu det, nu, jag vet inte, jag har varit inne och kollat den här statistiken. Jag var skadeglad i alla fall till Gajssporarna med detta hände kan jag säga. Då... Ja men han gjorde ju inte mycket i Gajs, han gjorde ju en 6-7 mål i guys, liksom. Ja men de höjde honom helt hela tiden. Ja men 6-7 mål i Gajs liksom, då är du ju ja. skitbra liksom, du är en fantastisk spelare. Och då hystar vi upp, vad hystar vi upp? 7 miljoner. Ja, 6,5 miljoner liksom. Ja, det är hysteriska pengar. För oss. Vi är ju snackat en Premier League så då är det ju... Nej, nah, då är nu ingen, det ju inget är... Men det är ju för, för man oss gjort. så... Ja, han måste ju vara... Någonstans måste han ju knuckas in på 10 i topplistan. Här, här tar vi ju gärna emot tips och tyckanden på, på Twitter och Facebook. Vem som, vem som är den sämsta värvningen om tiderna. Men att gå tillbaka lite bara historiskt här kort eh, om man säger det den, den, jag tyckte ju att Åkans sambar var en bra värmning eh, till exempel han tyckte, det tyckte jag var en dålig spelare men någonstans så levererade han ändå lite baller ut och dit liksom. men den som för mig verkligen var den när vi köper någonting dyrt första gången som tvärmisslyckas om vi det Lillfloppa Forsberg. Han blev ju eh, floppen, naturligtvis Lillfloppa på F. jättefort. Och han, eh, jag drog faktiskt upp en Google på honom. Bara för, man man glömmer ju av. Men han spelade alltså i Sundsvall 80-88, i Sundsvalls 153 matcher, 56 mål. Det är ju helt okej, okay. det är ju mål på tredje matchen, är väl lite drygt då. Sen köper vi honom 88, spelar som blivit 88-89. Om inte jag minns fel så lägger vi alltså en miljon för honom. Och det är, det är jättestora pengar i svensk fotboll på 88. Mm. Eh, och, och när jag får fram honom är då, då har vi alltså 26 matcher och två mål för en miljon spelare då. Eh, så. Någonstans i min värld, som, han, han måste knus in på en tidig topplista. För 88 så är den här miljonen lätt värd det som betalade för Geissan Gajs, som var helt kass. Sen går fotboll tillbaka till Sundsvall där han spelar 90-2001. Och då har han ytterligare 249 matcher och 89 mål i Sundsvall. Och det är ju också helt respektabelt att göra det antalet mål i Sundsvall. Det är ju Emil Forsbergs pappa. Och Emil Forsberg tycker jag är en fantastisk spelare. Och Lillfloppa Forsberg var ju bevisligen en bra spelare i Sundsvall. Men fullständigt oduglig i brådlighet. Han inte här något, något gick ju fel där. Ja. Men det, det, det är liksom den första Sån monstervarningen som jag på riktigt minns att man, man har gjort det. Är, det är dyrt på riktigt. Men jag tänker mitt minne, men nå, no, alltså. Från 97 till typ 2000. 3-4 måste ju finnas så fruktansvärt mycket dåliga köp. Ja, du måste ju börja där någonstans 96-97 där efter Champions League. Då har ju Robert Danderson från Hamstoff Och det är någonstans mellan 8-10 miljoner va? Men han, han någonstans skickar ju ändå sig till Champions League. vad ja. fan gör han? Han gör 3-0-målet mot Glasgow liksom. Eller ja. gör han 1-1-målet borta eller något? Men han gör ett mål som inte betyder någonting. Ja, som men, men någonstans är, är det lite det jag kommer ihåg. Honom, ja, men, det, mål, det. men det, det, det målet han gör det är ju knappt viktigt. Men det, det är en usel värvning. Jonas som tycker också Kristan Kristian Karlsson ja. var världens dyraste rullningskon. Ja, det är, jag är benägen att hålla med honom. Det, och det, det är en spelare som, när, när vi köper honom... Jag tror vi, tar vi honom från Trelleborg eller tar vi honom från Malmö? Malmö ja. ja, jag kommer inte det eller om han gick till Malmö efteråt. Ja, Nej, ja, han kommer från Trelleborg från början i alla fall. Och där är han, en av allsvenskans absolut mitt, bästa mittbackar i flera år. Riktigt, riktigt bra spelare. Kommer inte blåvitt knäskad tror jag. Men han... Eh, jag vet inte om han kommer inte Nej, jag vet inte om man kommer knäskadad eller om man går sönder fort. Mm. Och jag vet inte hur länge han blir kvar heller. Vi, vi får ju naturligtvis ta fram eh, mer fakta på alla de här nötterna vi nämnde nu. Men han, han blev i alla fall känd för att eh, det är den spelaren som har sänkt sitt golfhandikapp mest i Blåvitt. Under sin, under sin i Blåvitt. Så är han den som har sänkt sitt golfhandikapp mest. Vad va heter han nu då som var värdelös på planen och han var grym på ragge på avengen. Det är Jocke Persson. Han, eh, han är ju från Malmö från början. Han plockar Blåvitt hemifrån Atalanta. Det är en hemvändare då men vi plockar ju dem samtidigt. Och det, det är ju det ska inte köpa skåning alltså det, det är väl lite grann också. Om du svarar Ja, jätteduktig. Och någonstans så. finns det alltid någon som oh, oh, och även Robert Prytz, ja. han är, Robert Prytz är bara ett halvår och så, men mm. han är ju det är ett proffs ut i fingerspetsarna Underbar människa tycker jag också det verkar vara. Eh, Jocke Persson är ju till och med såppa så pass att det var ju snack om att det, det, det var Kroga som var nära på kursen. Där blev vi inte på på, på, på, på det, det, det var ett jävla det var ett sånt jävla det var ett tungt ekonomiskt tapp för vissa Kroga på avenyn när han äntligen lämnade. Eh, sen blir han dessutom fan vet inte om det är 98 eh, 23-24 år gammal när han kommer ut från Atalanta, då, då blir han de spelarna i Allsvenskan och har, har en enkät. Och där blir han framrustad som Allsvenskans mest överskattade spelare. Han har 21-28 procent av rösterna, men när de berättar det för honom så, så tyckte han att det var så mycket det, för... Han hade själv rustat på sig själv. och Det är, ju det är lite självinsikt eller sånt, lite humor ändå från, från en skådning. Men, men det är ett riktigt hus att köpa det. Men, är det han som tränar i holm? ja jag tror det är det. Kille. Men han fortfarande väldigt mycket sköna kommentarer från den annan mannen. Här, mig. Följer det inte honom tyvärr, ja. kanske man borde göra. Typ såhär, vi var så dåliga idag så att eh, ingen har behövt se att spela ungefär den sortens kommentarer. Eller... Ja, det är ju tänkt jag Jag följer ju Engelholm jävligt dåligt. Ja, jag har bara fått förr med den. Nej, men jag läste det någonstans eh, tidigare då, faktiskt att det han. Han tränar ingen Engelholm nu. Mm. Eller gjorde, de, de, de, ju så, de förlorar med sju mot guys och han kvar det i jobbet så... Så är det i alla fall viktigt för krogarna äggar på just nu. Mycket Gajs i den här polnen just nu. Ja, men vi kan ju inte, vi kan ju inte släppa Nordin Gersic, tycker jag, i det här... Ah, äh, oh, nej. Vi betalar Örebro sju miljoner för en kille som tidigare har sagt jag, vill inte, jag kommer aldrig spela i vlogget. Jag vill inte spela i vlogget. Vi betalar sju miljoner. Mm efter det strax efter det han har slutat var mm. riktigt bra. Och sen lånar vi ut honom till Örebro två år i rad. Ja, det måste Inna, det. Det måste innan innan vi skickar tillbaka honom. Om, om vi ser till miljoner matcher mål och statistik får vi återkomma med, men spontant när vi sitter så, här så måste den, den måste ändå vara jättedålig där var jag mycket där som är väldigt dåligt. Ser... Svenska spel och gynnades ju. Såbra läns. Det är också en sån här. Ja, gång. men det har de ingen utgångssumma i alla fall. Ja, men Gud vet vad det var det man fick En miljon det. om året fick han. Ja. Vad vi vet. Vad vi vet plus lön. Ja. Så någon var en så miljon om året och så sen plus lön ja. då bara. Ja. Absolut fantastiskt eh, fantastiskt dålig värdering. Eh, vad fan har vi med? Ja, det finns ju hur många som helst måste du göra. Gregerna var inte så många dåliga än. Nej, det sköljde ju dåligt naturligtvis lånet och han finpajsa. Det var ja. vackert heller, men det var väl lite svinbryt. Det var ju mest ordentligt. Nej, exakt. Uh... Arbonos som vi snackade om ja. är... Men det är inte, det är inte de här, det är, det är liksom inte de här mm. summorna vi pratar mm. om. Och det är ju inte, inte spelare som han har... De här spelarna har inte Nej, köpt det, jag för jag att att de in där, och... Till exempel amerikanerna som vi rånade in ett halvår. Spelade inte ens en minut men uh, han har ju tänkt som en back-up. Ja, ja visst. Ja, det är ändå ganska... Sköld är det ändå riktigt jag inte riktigt har förstått. Uh, Nej, alltså, det finns ingen logik. Nej, kanske. en anfallare med treårskontrakt eller vad och han har ju inte ens nära på att starta i år i Allsvenskan. Nej, det är ju, i alla de andra trasiga mm. så flyttar han ju upp Riks på topp innan mm. han... Eller Tom som får pengar. Ja, eller Tom. Eh, mm. Så han ligger ju så hopplöst tyvärr långt ifrån. Femman, sexan någonstans är ju. ju. Ja, och antagligen på väg bort. Till Falkenberg, ja. vad vi vet. Den, den är underligt någonstans. Sen har vi ju kontraktet på Olam alltså, Johansson som jag nämnde tidigare också. Men det går ut nu i höst. Ja. Det har vi kollat upp. Men är det en 200 i månaden där i 3-4 år eller om man nu är frågan ja. så alltså, är det ute i... Det är ju ingen sån imponerande Håkan Mild-kontrakt heller. Håkan har väldigt mycket. Ja, när man, när man, det var ju jordens underbaraste spelare, det är Men när man börjar säga, som ja, ibland sitter vi och pratar även när vi inte poddar mm. och när man börjar nysta lite på vad han har köpt och sålt så där, så ibland undrar man om man var det verkligen så att han skulle, skulle börja studera när han valde att släppa blåbett-grejen eller var det så att nej, nah, okej okay. det räcker nu nu har vi inte råd längre nej, <laughs> ja, vi, vi sitter ju ut Ja nej, det är, det är lite så Varför att du varit en fantastisk spelare Blir du inte en fantastisk tränare Och vice versa på sportchefsposten Och kan man Lite så kan det väl vara då, I vissa fall, för det, det känns ju Som så jätte, jätte, jättemycket sådana Knasiga Köp framför allt Köp och sälj Och, och konstiga klausuler mm. Jag vet inte om de Vad kalla det kallade som också landa den på honom också? 2,5 miljoner till Glassford-Aignis eller på det tidigare? Nej, den måste väl landa på Mats Persson? Ja, han kanske har ett eget avsnitt, Mats Persson någon gång. Ja. Det är lite oerhörtvis mot Håkan att vi sitter och sågar honom ännu en av Mats Persson någonstans i... Eh... På att tala om du och Klausulernas Ja, mästare. ja, ja faktiskt. Men som sagt var det gärna ett par tips på de riktigt ljusliga bärsäkningarna som vi ja Nu är vi tillbaka och vi ska avsluta med en Banten Olsson så vi vet vad han väger in på innan Kroatien. Och så poddar vi när han kommer hem där efter Kroatien dagen. efter. Ja, jag hoppas ju att jag kan se elbosmatchen på, <laughs> eh, på några jävla dator eller Ipad eller eh, någonting så att man, eh, ja, man har den med sig. Jag vet inte, det borde ju någonstans kanske förhoppningsvis gå och stream, för vi har plackerna borta på Örman mm. eller? Mm. Mm. Man kan strima hem den där på något intelligent sätt eventuellt. Och får ju se vad fan som går att lösa när vi är där nere. Mm. Men. Eh, ja, det är alltid jävligt frustrerande och... Ah, Vilsan här borta var ju fullständigt ointressant. Det var ju knappt intressant hemma, det var ju... Eh, mm. eh, det var bara jag som trodde du kunde åka på torsk där. Ja, <laughs> ah, men det var ju någonstans anar ah, man ett låg som har den här arenan som tar 1200 åskådare. Det, det var ju sånt riktigt igen. Men var verkar jävla gött gäng. Född pessimist, så att säga. Ja ja. ja, ja, det får man väl säga i det läget. Men eh, Banta så nu känns så jävligt intressant. Eh, nu när vädret har varit så dåligt så att det inte ens gått och, och grilla. Du har haft semester i fyra dagar eh, nu. du har ja. jobbat tre timmar idag. Ja, då har du med Jag När börjar man. då? Eh, nej, jag börjar med min semester idag igen. Jag, det det är som är så gött med att gå in och jobba på timmar. För då kan man fira att man bara semester samma dag igen. Ja. Man har de goda dagarna, ja, de ja, tummarna, ja. Men man alltid har haft. De blir lite, ibland kan det vara lite idé att gå in och jobba bara en tre, för timmar så, så... Fan, bara om min semester idag ja, igen, då får nästan ta och göra något kul va? Sista dagen i semester brukar hoppas det vara bästa dag. Nästan. Ja, det är med tur. För ett efter att det är ju så då eh, för, för övrigt var det ett man år sedan man vägde sedan nu överhuvudtaget mm. va? Vi ser hur mycket glasögarna väger idag. Ja. Men, eh. Nu ska jag slå upp lite mer. Nej, nej, nej. Jag tar, vi tar direkt, inte mer än med bärskinnan i vägen oss. Jag känner jag känner mig rätt. Jag känner mig rätt otypplig kan man säga. Efter söndags. <laughs> Efter sö <laughs> För övrigt, när fan du bryr dig om dig alla bärskinnan? Drakar du upp den eller inte? Det undrar jag hur det är. Kan? Det är det, det viktigaste nu, av hela den här. Uh... För du Gjorde du inte det, då är det ju fem år du skylde mig kan jag ja, säga. Ja, minst. Vi <laughs> ser se om vi får kalibrera den. Jag vet inte, kan de ha fel där när jag väggde mig sist? Kanske någon annan? Ja. ja, det är någon som kalibrerar de fyra. Men ordförande har ju flyttat det, hon är ändå som är intresserad av på... att... <laughs> kalibrera den bortlängden. <laughs> Opps. Jag landar i foten börjar det i en foxing. Ja. 90 var det inte. Vi jag flyttar den lilla till höger lite. Är vi nästan på 100 då? Eh... Jag är på 97 nu. Vad den åt det råkade nu. Frågar jag nu om jag behöver kliva ner och kalibrera om det? Det är jag inte. Jag ska ju för fan inte åka nu med. Och seg by the bell. Eh. Efterkravten kan det vara så att vi måste köpa en ny kappa tror dig. Jag tar det om de då över hundra. Ja. ja, så är det nog fan. Eh. Tjocken väger in på 98,5. – Högst i år? – Ja, det går By right byggt för år. Det, det roliga är i det sammanhanget det är ju faktiskt att sist jag vägde mig så var det ju lägst i år, va? Ja. – Tränar du inte grabbarna längre eller? – Har vi haft på nu? – Ja, Nej, det är två veckor. – Det är som skillnaden. – Vad fan händer det? – Det var en kyrk kommer aldrig. – Ja, men jag skulle inte coacha det. Nej, det är så. Du måste sänka dig, du ska till Danmark. Ja. Kroatien sänd Danmark ja. direkt på det. Det är spännande det här Vad ska jag göra? Nej, du är kyrd. du är kyrd. Vi får börja med att gå upp med Erik efter smsen. Gå upp med Erik? Ja. mot 80. Ja, sen, vi får köra först till 95. Nej jag kommer aldrig komma <laughs> ah, ja. ah, jag, jag och min att Vi kör ju först i hundra eh, Och jag är närmare någon då Fast alltså han är på fel sida <laughs> Ja det var det Ni har ja. lyssnat på podden utan personlighet Som min sambo kallar. den <laughs> Ja Ja eh, ah, det är sista Vad fan är det roligt <laughs> Jag sa jävla, jävla vikt precis när semestern har börjat. Ja, det får, du är inte allvarligt sjuk i alla fall. För det brukar vi säga. Att när man går ner mycket vikt, då ska man passa ja. sig. Du är frisk som en nödsjörn. Kanske du tar med sig lupparskorna till Kroatien. Inga nyurar, man måste hålla det, det är det som är frågan. Ja, men hoppas att, hoppas att man inte bottnar i Polen <laughs> flyter i Polen. Nej men man får stå där och trampa vatten i poolbaran. Det måste ju... Uh, ja. Du hade inte hållit klosig va? Nej. Nej det är smart Ja, ja. men jag ser ju ut som hållit klosig ja. nu tydligen så har ju vågäven i alla fall. Ja vi skiter i det, det är ju för fan ändå CMS. Ja. Vi är tillbaks nu, vi är tillbaks. Um... Ja, jag, jag tror vi ska gå ut med en Oholics låt. Jag har hört att sången är ett stort Lovit fan. Ja, men kör. Då kör vi. Kör. You're speaking my shadow